Habari za magazeti Afrika mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha radio sanganiro kinacho kuletea dondo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenu sikiza karibu katika kipindi dono magazine ni kinacho kuletea taarifa mbalimbali Zinazo na magazeti kutoka jumwe ya Afrika mashariki Hapa stuyo kuna mimi ilo mwara jenyo yuzee kwa wa Omeri Nduwai moja kwa moja nchini Burundi Nchini Burundi romwade watu wanaushukiwa kwa warifu wakiwemo uh, kumradi kwa habari hiyo Nilikuwa ni kukwambia kwamba hapa nchini Burundi Anamutu na Andrea ni hiyo hiyo habari kati ya hao watu wawili ambao ni, ni raisu wa marekani na huyo Benjamin, huyo nani huyu, huyo yeah, uh, Baltazar kumradi. Ya yeah, kumradi rumwadi na kumradi mpensa msikilizaji uh, ni habari ambayo nandikwa na blogu layaga kati ya Baltazar na Donald Trump moyo wa la labujumbura wadunda. Ikiwa ulimwengu wote haukutaka kulala kabla ya vitu vya kupiga kura jamarekani Marekani kufungwa Mnamo Novemba tano Afrika ilijipatia somo jingine la kupendeza anandika mwenzetu wa blogu la yaga hii ni kashfa ya mwananchi maarufu wa Equatorial Guinea, Balta za Ebang Engonga katika kati ya wawili hao vijana wa bujumbura wana namna yao ya kuona, mambo njia tofauti kwa upande mmoja anaeleza mwenzetu huyu kundi linatetea kwa umuhimu wa kujadiri kashfa ya mtaalam wa masuala ya fedha wa guinea baltaza engonga kwa upande mwingine kikundi chenye uku sawa kina shikilia mada ya uchaguzwa Amerika kusherekea au kulani mshindi mpya wa Donald Trump kambi mbili mnamo Uh, mawili uh, maono mawili kumradi na mgawanyiko ambao unasema mengi kuhusu wasiwasi wa Warundi anahitimisha mwana blogu huyo wa Yagaromat Naam kisalia Burundi mabadiliko ya tabia nchi Zoya badala ya kuteseka kichwa cha hapari cha gazeti la Burundi Eco gazeti hili linakumbusha kuwa Burundi ni miongoni mwa nchi 20 zinazoitiishiwa zaidi na athari za mabadiliko ya tabianchi serikali inapanga kuanzisha kituo cha tahadhari ya mapima kwa harama ya milioni shinambili dola za kimarekani kulingana raisi la la na rais wa jukwaa la kitaifa la kuzuia hatari na kudhibiti majanga uh, chini Burundi hivi karibuni spika wa baraza la seneti alishiriki mkutano wa 141 wa maseneta na manaibu duniani kote nchini usuizi aliporejea Emmanuel sinzo hagila alitangaza kuwa amewasilisha hatua ambazo tayari zimefanywa na Burundi kulinda mazingira kama vile upandaji miti na sheria zilizopitishwa hususan marekebisho ya kanuni za mazingira zaidi ya hayo wito wa haraka wa kuchukua hatua ulikuwa wasiwasi wasi wao ili wawe ili ware wao wahame kutoka kwa matamko hadi vitendo na kufanya kazi kweli kweli kuli na mazingira huku wakifikiria haki kwa vizazi vijavyo Nikuvusha unpa ni hadi nikutoe Bujumbura nikupeleke moja kwa moja huko Uganda Polisi wachunguza moto ndani ya kanisa Katoliki nchini Uganda Gazeti la Daily Monitor Linaripoti kuwa msemaji wa polisi wa Jiji la Kampala, Patrick Onyango. Hamefichua kuwa polisi wanachunguza kisa jaribio la kuchoma moto ulioteketeza sehemu ya parokia ndogo ya kikatoliki ya kigungu mapeera alhamis usiku mwanzo kunukuu Tunawasilisha sampuli tulizo peleka kwenye maabara ya uchunguzi Wakita alam huko na guru yani Kampala kwa uchunguzi huku uchunguzi ukiendelea inaonekana kuna mtu alijaribu kuchoma kanisa ndo mwisho wa kunukuu aliambia gazeti hilo katika mahojiano ya siku ya, katika mahojiano ya simu siku ya Jumamosi bwana Onyango aliongeza kuwa hadi sasa hakuna mshukiwa yeyote aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo aliotoa wito kwa mtu yeyote ambaye atakerwa na kanisa kutafuta maazimio halali Tukisalia nchini Uganda ripoti ya sauti za wananchi ya Thawiza hasa siyo ya kiserikali ambayo inafuatilia maoni ya wananchi juu ya masuala mbalimbali imegundua kuwa karibu 90.68 kmradi 68 ya Waganda walipoti kuwa wanazidi kupata ugumu wa kujikimu kimaisha Kutoka na mmasikini la chapicha gazeti la The Independent. Ripoti Ethiopia inabainisha kuwa sababu kuu Zito za kuongezeka kwa ugumu wa kupata mahitaji ya msingi ni mabaliko ya hali ya hewa kwa aslimia 22. Na mavuno kidogo ya mazao kwa aslimia 15. Ongezeko la beya bidhaa kwa aslimia 9. Na kipato kidogo kwa aslimia 9. Wale wale chukuliwa sampuli pia. Waisema ukosefu wa fursa za ajila, ukosefu wa mitaji ya ukezaji. ukosefu wa elimu na kuenea kwa rushwa miongoni mwa wengine kama sababu kuza umaskini nchini Uganda laisi Museveni, we kijana alisema serikali yake inafanya kila uezaro kuboresha maisha ya waganda Uganda. Na mko sasa Kenya Romwald. Kesi zinazohusiana na ufisadi mahakamani wiki hii. Kwa mjibu wa la The Star huko nchini Kenya, mahakama ya Malindi imewapa wa eneo hilo siku ishirini kuwa washiriki wa wawili wa, wa timu ya watu wanaudaiwa kuwa maskota ambao wamewakosesha usingizi wamiliki wa arithi. Hakimu mkazi wa malindi, Grace Mteti, aliwaruhusu wapelelezi kuwa shikilia Nelson Fondo na Mohamed Hamisi katika kituo cha polisi cha malindi ili kuwaruhusu kukamilisha uchunguzi wao kuhusu harambe Ya unyakuzi wa aridi ya watu wanaudaiwa, uchung, uh, wanaudaiwa kujifanya maskota wa kweli Wawili hao waliofikishwa mbele ya mahakama ya mazingira na aridi Hawa kujibu shitaka lolote kwa kuwa uchunguzi wa ya unyakuzi wa aridi ulikuwa hao jakamilika. naam tukisalia Kenya maoni ya aliyekuwa waziri raya raia Odinga ya kuunganisha nchi za Afrika ya naendana na yale yaliokuwa na aliyekuwa ya rais wa Libya Muhammar Gaddafi, Gaddafi hayati Gaddafi aliwahi kupiga debe wazo kupigia debe wazo la kubuniwa kwa muungano wa mataifa ya Afrika yani United States of Africa ili kuimarisha uchumi na umoja wa bara kulingana gazeti la taifa leo mnane umo Ijumaa akiwa Addis baba, Ethiopia bwana Odinga alitilia mukazo hitaji la umoja anapowania ujenekiti wa tume ya muungano wa Afrika uh, Umungano wa Afrika AUC mwanzo wa kunukuu ni maono makubwa kwa Afrika bara lenye umoja mshikamano utajiri na amani mwisho wa kunukuu akasema B bwana Odinga mwanzo wa kunukuu umoja wa Afrika ni muhimu sana kwangu lazima tulejeshe umoja ili uwe kipaumbele kama muarimo Julius Nyerere na Nkrumah uh, mwisho wa kunukuu akaongeza lengo la B bwana Odinga ni kama la B bwana Gaddafi alipoanza kushinikiza nchi za Afrika kuungana kuanzia mwaka elfu moja tisa tisi na saba Kati ya mwakarifu moja mea 99 na 2002 bwana Gaddafi alikuwa mstari wa mbili katika kuimarisha shikala umoja wa Afrika. Hadi ikapata katiba mpya na kubadili jina na kuwa mungano wa Afrika. Yani saa kuminadahika 24 katika studio za radio Isanganiro moja kwa moja bila mapomziko. niko katika jamhuri ya kidemokrasia ya kongo ambako watu 19 wanaoshukiwa kuwa wahalifu wakiwemo wapiganaji kutoka kwa wanamgambo wa eneo wanaofahamika kama wazalendo walikamatwa na idara ya usalama ya goma kama sehemu ya operation ya usalama safisha mji wa goma yani clean up the city of goma laandika gazeti la actualite poncedé waliwasilishwa kwa meya wa jiji Mwishoni mwa wiki kisha uh, walihamishwa kwenye kituo cha ofisi ya waendesha mashtaka wa kijeshi kwa mjibu wa ofisi ya meya ya Wagoma kukamatwa kwa watu hao kunafuatia mfululizo wa operesheni zinazolenga kurejesha usalama katika mji huo unaogubikwa na ongezeko vitendo vya uhalifu baada ya wale waliokamatwa wanaaminika kuwa wanachama wa Wazalendo kundi la wapiganaji wa eneo hilo ambalo hivi karibuni limehusishwa na matukio mbalimbali mbali ya usalama katika mji huo na wengine wanaelezewa kama wapita njia kufikia Oktoba wimbi la kukamatwa tayari lilikuwa limesababisha kukamatwa kwa zaidi ya watu 450 na kukamatwa na kwa silaha 350 romwe Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nikupeleke moja kwa moja huko pembe ya Afrika ambapo kulingana gazeti la Somali Guardian Muvutano kati ya serikali ya shirikisho ya Somalia na Jubaland ulifikia kilele kipya siku ya Jumapili wakati utawala wa kikanda ulipoanzisha tume uchaguzi kwa upande mmoja na kulaniwa vikali na Mogadishu na kukata haraka ushiriano na serikali ya shirikisho kiongozi wa Jubaland Ahmed Madobe aliondoa kwenye mazungumzo ya baraza la kitaifa la ushauri mwezi uliopita akikosoa pendekezo la Rais Hassan Sheikh Muhammad la uchaguzi wa majimbo chini ya tume moja mwaka elfumbili tano Madobe yalisema alisema kuwa mpango huo ungeongeza kwa ufanisi muda wa viongozi wa Kanda ambao uliona kuwa ni kinyume cha katiba siku ya Jumapili Jubalende ilikuwa jimbo la pili lakikanda kukata uhusiano na serikali ya shirikisho ya Somalia kufuatia hatua kama hiyo ya Pantalens mapima mwaka huu mikoa yote miwili imeshtumu mamlaka ya shirikisho kwa kuhujumu katiba na kuvuka mamlaka yao ya kikatiba naam asante romari kwa sasa Rwanda gazeti la The New Times limeandika kuwa Rwanda inashikiza lengo jipya la kimataifa la fedha za hali ya hewa ambazo zinajumuisha msaada wa upotezaji na uharibifu pamoja na juhudi za kupunguza na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa katika mkutano wa 29 wa umoja wa mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa yani kopo 29 unaoendelea Baku Azerbaijan Kuanzia Novemba 11 hadi 22 mkutano wa kimataifa huleta pamoja viongozi wa ulimwengu watunga na mabingwa wa hali ya hewa ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuhamasisha hatua za pamoja kwa mustakabali endelevu mnamo Oktoba Rwanda ilizindua mkati, mkakati wa kwanza wa hali ya hewa ambao unataka kuhala, kuharakisha uwezeka, uwekezaji wa sekta ya umma na binafsi katika hatua za hali ya hewa na uhifadhi wa viumbe hai ujumbe wa Rwanda mji uh, wa Rwanda mji Mbaku unatarajiwa kutetea kupunguzwa kwa uzalishaji wa gesi chafu duniani na kutoa wito wa kuongezeka kwa fedha kwa ajili ya udhibiti na kukabiliana na hali hiyo na nikibaki huko katika pembe ya Afrika ripoti ya hivi karibuni ya serikali ya Sudani Kusini Na mashirika ya dharura inaonyesha kuwa takriban watu milioni mimoja nukta moja katika county alubana tatu. Na eneo la utawala la ABA wameathiriwa vibaya na mafuriko makubwa. Na kusababisha kwa kikubwa kubwa familia nyingi la chapisi cha gazeti la One Citizen Daily majimbo ya John Gray. Na kaskazini mwabahal al-hazal. ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi huku zaidi ya sirimia hamsi na moja ya watu wakiwa tayari wa kuya kuyahaba makazi yao nguvu ya uhalibifu o imeacha jamii nyingi bila makazi bila chakura au upatikanaji wa huduma muhimu mafuliku ya mgogoro mkubwa wa kiafya hasa katika majimbo ya kati na maharibi mwa ikweta Nile jongrei unity a uh, united na bahar el hazar ya kaskazini waibifu wa vituo vya afya wawezidisha hali hiyo na kusbabisha kuongezeka kwa visa vya malaria, wakati hali ya kibina Adam inazidi kuwa mbaya hatua za haraka zinaitajika ili kutoa misada kwa Afrika Nam Roma kabla na hatujiia mchezoni vipi kuna jipcha katika nyaji nyingine. Nam gazeti la habari leo Tanzania na Uganda zimetia saini makubaliano ya wimarishaji, mpaka wa kimataifa baina ya nchi hizo mbili wakati wautiaji saini makubaliano hayo viongozi wote wawili wameonesha kulidishwa na namna watalamo wa, wa nchi hizo mbili walivvywasillishwa uvyowahiriki uh, majidiliano ya pande hizo mbili na hatimaye kufalikisha kusainiwa wa Kwa makubalianu hayo kikao cha kamati ya pamuja Kiliaza novemba tano mkua ni Kagira Ambapo kimejadili mambo mbalimbali Uimalishaji uh, mpaka wakimataifa Baina ya nchi hizo mpaka wa Tanzania na Uganda Unaulifu watakriba kilometa 139.7.8 Ambapo kati ya hizo kilometa 119 Nchi kavu kilometa 148.8 Nisi hemi ya mto Kagira na kilometa 126.8 Ni sehemu ya ziwa Victoria iMarishaji mipaka ya kimataifa ni utekiriza wa makubaliana na umoja wa Afrika kuwa ifika po mwaka fumuli saba mipaka baina nchi za Afrika iwe ime imalisha. Na wadi viwanjani haraka haraka maana muda naona natupa kisogo yanga ya badili uwanja kutoka chamazi kwenda wapi soma kwenye wavuti wa mwana sport. lakini simba yanga lolote litatokea ni kichwa cha habari cha gazeti hilo daima ambapo wanatuambia kuhusu vikosi vya Simba na Yanga ambavyo vinajitayarisha kuhusu uh, michwano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika kwa sasa wanasema kwamba vikundi hivyo viko katika mawindo kwa michezo ya awali ya hatua hiyo itakayopigwa kati ya Novemba 26 na 28 kwenye uwanja mkuu wa Tanzania Benjamin Mukapa Romard tusubiri nini? Tusubiri matokeo. Seko hizo 29 26 na 28 mwezi huu. Naam kwa dondo hizo za michezuni hatuna cha ziada kwa sekunga nas katika dondo nyingine hapo kikesho panapo maji walikuwa na mimi leo mradi niwezo kaoshikiana na Omer Ndoi. Natakia sote kila laheri. Habari za magazeti.